Ez, ba, azkenan oraino balakigu partia hori ustirara inokatuko dela, orduan, oraino, lengo hasti buruan izan da hori duza hori, jan ustirara, gero larunbata, baina, oraino, oraino, betuaren arabera da, ta guk ez dugu erabakirik hartena, orduan, oraino, balakigu partia buzatua dela, berriz, hasti ontarongi entrenatuko de, uh, uh, de ukan dugu, orduan, nik uste ez dugu gauzan diri E ez izu etrabatzen zueri uh, buruan nahi dutean uh, psikologikoki prestatu zirezte behin, gero biar amuneko pres izan behar da, eta hor, irugarren aldikotz? Bai, e, segur, <coughs> segur trababa da, e, lehen gurztirareko prestatua ginen, gero a, biar amunen jokatu hor zula berriz, berriz psikologikoki berriz motibatu, berriz uh, zure parte dan eman, gero berriz larumatean etz, etzela jokatzen, hor no? gero haste honetan berriz dukandugu haste guzia berriz eta denak egiteko, beraz... Uh, baia está sigur está está gochona gükonai bokuena bokuena dio koatu Joan leu denasti buruan baina baina horra da guretzater geizki baina nikuste publikoarentzat ere bai Jende asko desplazatu baita ahangoitzera haino eta nik uste aiek ere txirela kontent. Segur da, Bialdi, Zetori eta ara, eh, partidarik ikusi gabe, sartu behar izan dute. E, ala ere, bisintxo, ahangoitzeko trinketean beraz ez eta suna sartuazela. E, ostirareko kezkatua zira biska bat ez eztatutari izango den, leheratzeko iriskoa edo beldur bat senditzen duzu edo, edo ez, entrenatu ziraan eta ongi pasatu da. Ez, baina atzo joan ez entrenatzea, ahazatzo trinketea, ahaz Lo, ja, mo, haste ondako edura dira nada bera ere, baina, beldu gaz takitaz, nik uste, espero dut trinketa ongi zango dara, zena egizaz ez parimata jokatzen ala, zinda jokatu, zena egizaz. Beraz, horra, baina non partida hori haste burundan jokatu behar dago, dan usti garen jokatuko dugu, beraz, horra, uh, espero dugu trinketa ongi zango eta aldi hontan dena de, de ongi pasatuko dara. Zena, trinketa ezea denean, zer da? Irristatzeko irrisko handia, eh? leratzeko irrisko handia hori da? Ba, partida izin da jokatu, pilotak, lehenbizikio, pilotak bustitzen baitira. Gero, agunt lehako gada, sola, bai paretak, orduan pilota edo zen lekutara joaten da, eztiakatu eta ez takizu pilotan ez zilekutara joango den. Eta gero, guretzatero osoak izko da, zauritzen albaigira edo zen momentutan. Eta orduan, espektakulu hurrik ez ditak egeiago, orduan, orduan, orduan, partiduak ez du balio, jokatzea ere, orduan, eta orduan, orduan, eta orduan, orduan, orduan, orduan, orduan, orduan, eh la kokomision Beraz, ehandu zuen ez ala lehuntarako tarako preste zira, batzita Duke kontra duzu, su finalerdia. Saila ya danik ehandi guzu, baina bo, ara merezitua dela ere zure aurkaria aipatzea, uh, nola sentitzen duzu, su finalerdia hau? <coughs> ba, jo ehandu zuen ez ala balaki finalerdia uh, bisiko goberu hisan modero batziaren kontra. Uh, gero Horra, trinkete hori ez nahiko gustuko adut, rango estiko trinkete hori, baina, bon, gero, ni guste, barkudut zelan ere, e nionkaunean jokatu, nahiko dut partida hori labasi. Eta horra, baina, ni biziko montibatu abanoa, doangonaz hostilalean partida hori jokatzerat, eta... Hora, <coughs> buruz buruko txabeketakotan naikonuk ezagaitegi. Mm -hmm. eh, berak ere ukandu denbora gehiago entrenatzeko azkenean, horrek eh, eh, abantaila berari ematen dio, edo ez, horreit alatziko dugu ala ere, aipatu genuen, baina aurtengo eh, desberdintasuna da superprestija ez duela irabazi bat itiadukazuka. Hora, bai, superprestija, hori lehiak edo orizion izabazi, finalean pehiok irabazi finale, baitzion, bai baina horra, geroztik bai berak, bainik entrenatzeko aukera izan dugu, gero... <coughs> Horra, bakoitzako partidoba diokatu dugun, ikospitalen kontra, berakamileren kontra. Horra, horra, enbiskat partidaiak nahiko hundira, baina entrenatzeko nik uste demora ukan dugu. Eta nire ustez biak kondizio honetan aterako girela eta partidon bat egiteko aukirarekin. Non gingo da diferentzia zure ustez, sakean ala indajean? Ba, zaila da jatearen agotik, baina... Badakigu buruz buruka sakia e, biziki importantea dela. Ongi sakatzea eta gero gehien bat sakioiek rematea, hori baita buruz buruka gakoa gero, gero puntuak obikien trinkatuko ditonak eta jokoa albezaino ongiz keheratuko duenak irabaziko du partida. Baina nik uste gauza gauberena da utxik ez egitea eta puntuak albezainat bukatzea kirol guztietan da. Zona Eta, ja, ikusiko beraz hortziralean. girasteko jaz, eh, finale egdi berdina jokatu zenuten biek, eh, gurutzatu zinezten Buruz Burukako finale egdietan, eta eh, aski tinkoa izan zen, izi izan zen. Ja, ikusiko aldatuko den hortziralontan eta zu zirenez finalera joanen. jakinez kinez, or, badaki zuela, eh, biek, nori zanen duzuen aukaria finalean. Peiola jaldi zanen dago, altagiri nagusitu zaiola. hitz bat, peiola jaldetaz? Zona bai, aukera izan armenaritzela joatea, er, erdi final hori ikustelat, baina badakigu pello orra, biziki forman dela, hor duan e, garaziko lehiak eta hori zuen. auraino altergiren kontra ere berrua jauitasei ustut irabazizuela, beraz hori badakigu forman dela, final hori uh, asia da prestatzen ongi, badu demora ongi prestatzeko, Orduan duan uh, hori nik izango da zaila izan goda gero finalean, uh, doneretat edon edo erbaikia rentzatzen, bete joa bastear baina mon ikuste uh, ora besta dela gero uh, bai bai ona komode jenean al berak bi aste izango ditu uh, prestatzeko finala zuek bakarrau kanen duzu azkenean Ora hori da uh, kenena ustaki uh, jaron gidu gaizki izango da baina mon bi aste bat aste bat nahikoa da guri berri eta berri berri batzuk berri berri Bai honalat, nahizu eta bon bi haste bat horiek eguetorreko zen, baina hori bon, zaitelkiariki zango, nik uste, haste bat o, ongi hil duzai gure bai ongi errekubelatzeko eta berriz formalizateko partida bat edo Ongi da. Ba eskertzen zaietugu, Bixintxo Bilbao, txailaren zazpian da finala, erdi finala edo final erdia ostzira lontan zuzenean Euskari jatietan, ea, finaleko txartela hau eskuratzen duzun. Mil eskerretak kuraia hona? Bai, e, mil esker